Hallo und herzlich Willkommen zu ATV Gesundheit. Wir wollen heute über eine Krankheit an der Hand sprechen, die relativ unbekannt ist, aber gerade in Nord- und Mitteleuropa doch relativ häufig auftritt und häufiger Männer als Frauen trifft. Den Morbus du Pitron. Was genau hinter diesem Namen steckt und wie die Krankheit behandelt werden kann, das sagt uns heute der Handchirurg Dr. Ulrich Frank. Herzlich Willkommen Herr Dr. Frank. Hallo. Was steckt denn hinter diesem äh, ja, eher für mich unbekannten, ungeläufigeren Krankheitsnamen? Letztendlich ein sehr, sehr häufig in der handchirurgischen Sprechstunde auftretendes Phänomen. Die Dubitransche Erkrankung geht auf einen französischen Chirurgen zurück. Der Name, es gibt keinen anderen Namen weltweit. Ähm, Herr Dubitron war Baron und hat sich sehr intensiv mit der Krankheit auseinandergesetzt. Er war nicht der Erstbeschreiber, sondern er, es gab schon antike Beschreibungen, aber er hat sich intensiv damit auseinandergesetzt. Und die Ursache dieser Erkrankung ist eine gutartige Neubildung in der Handinnenfläche. Ähm, vor allem, Sie haben es vorher schon angesprochen, vor allen Dingen Männer sind betroffen. Und man bemerkt als erstes schmerzlose Verhärtungen in der Innenhand, kleine Knötchen, die dann im weiteren Verlauf der Erkrankung sich verbinden können, dann werden aus den Knötchen Stränge. Und sobald Sie eine Gelenkfurche überkreuzen, ziehen Sie den Finger Richtung Handinnenfläche und der Patient kann den Finger nicht mehr strecken. Weiß man denn, woher diese Krankheit kommt, beziehungsweise was die Ursachen oder vielleicht auch Risikofaktoren äh, sind, dass man an so einer Krank oder dass man daran erkrankt? Die Erkrankung geht auf eine Neubildung einer eines Zelltyps zurück, der eigentlich in der Handinnenfläche gar nichts verloren hat. Die Erkrankung ist genetisch terminiert und äh, es muss aber noch Kofaktoren, also mitauslösende Faktoren geben, denn der, das, das übliche Erscheinungsbild der Erkrankung ist meist um das 50. Lebensjahr. Er hat, hat dann einen Peak bis zum 70. Lebensjahr und fällt dann wieder ab. Und man fragt sich natürlich, wenn es genetisch terminiert ist, warum taucht die Erkrankung nicht vor dem 50. Lebensjahr auf. Ähm, zu verdanken haben wir hier in äh, Bayern oder in Deutschland diese Erkrankung letztendlich den Wikingern. Das klingt komisch, aber tatsächlich ist es so, die Wikinger sind für diesen, diese Genmutation verantwortlich. Und überall, wo Wikinger hingekommen sind, da gibt es die Erkrankung. Also die Nachfahren können sich jetzt mit diesem Problem auseinandersetzen. Wo sie nie waren, in Asien oder in Afrika, äh, gibt es die Erkrankung nicht. Wenn man sich mal mit der Krankheit auseinandersetzt und da mal ein bisschen äh, nachliest oder auch äh, im Internet den Begriff eingibt, dann kommt auch sehr häufig ein Zusammenhang mit Alkohol- oder Nikotinmissbrauch. Stimmt das? Dann sind das Risikofaktoren äh, für die Erkrankung? Das kann man definitiv verneinen. Es wurden immer wieder Studien zitiert, in denen ein Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum oder Nikotinkonsum und die bitranche Kontraktur bewiesen schien, aber die Betonung liegt auf schien. das hat sich nicht bewahrheitet und ich finde es gefährlich, ich würde sowas nicht ins Internet stellen oder würde solche Aussagen machen. Denn es stigmatisiert die Patienten und äh, ich erlebe es gar nicht so selten, dass sich manche Patienten wirklich schämen oder sagen, ja, ich habe die Erkrankung, aber ich trinke gar nicht. Ja. Also man sieht schon, das ist, äh, das ist ja nicht sehr angenehm, wenn man in eine handchirurgische Sprechstunde kommt und man wird stigmatisiert als äh, möglicherweise Patient mit einem Alkoholproblem. Daher, das kann man wirklich definitiv verneinen. Das zeigen alle neuen Studien, dass das nicht der Fall ist. Wenn Sie sagen, das ist genetisch auch äh, bedingt, äh, Heißt es, wenn äh, der Vater die Krankheit hat, hat das der Sohn mit ziemlich großer Sicherheit auch? Es besteht eine höhere Inzidenz, wie wir sagen, also es kann in höherer Wahrscheinlichkeit auftreten, aber es ist durchaus möglich, dass die Erkrankung auch eine oder zwei Generationen überspringt. Also äh, sollte der Vater die Betrange-Kontraktur haben, muss sich jetzt nicht der Sohn verrückt machen. Oder die Tochter, wobei das Geschlechtsverhältnis beträgt ja 8 zu 1, in dem Fall zu Ungunsten der Männer, also auf 8 Männer kommt eine Frau. Kann denn die Krankheit äh, an beiden Händen dann auftreten oder ja. ist es typisch, dass es an einer Hand nur ist? Die typische Lokalisation, äh, der, Häufi oder der häufigste Finger, der, der Finger, der am häufigsten betroffen ist, ist der fünfte Finger. Dann äh, vierter Finger, dritter, ganz selten zweiter und noch seltener der erste Finger, also der Daumen. Und äh, die, der beidseitige Befall ist äh, sogar wahrscheinlich. Mhm. Jetzt sprechen wir doch mal über die Krankheit auch selber im Sinne von, Sie haben schon erwähnt, das sind Knötchen, die sich da bilden oder Verhärtungen, die können sich dann auch verbinden. Ist es sehr schmerzhaft? Welche Symptome spürt der Patient in den ersten Stadien, also noch bevor er vielleicht wirklich eingeschränkt in der Bewegung der Finger ist? Das ist überhaupt nicht schmerzhaft. Also Die Patienten kommen nicht in die Sprechstunde, weil sie jetzt Schmerzen haben. Naja, manchmal kann es sein, dass so ein Knoten so ausgeprägt ist, dass er die daneben liegenden Gefäßnervenbündel tangiert und dann beim festen Faustschuss drückt der Knoten auf den Nerven. Dann kann es mal Missempfindungen geben oder kann es sogar schmerzhaft sein. Aber die Erkrankung der Knoten an sich ist schmerzlos. Wenn ein Patient angibt, der hat Schmerzen, dann liegt meistens was anderes noch dahinter. Also zum Beispiel eine Ringwandstenose, die eine Etage tiefer liegt, ja. Die Erkrankung ist nicht, das Leitsymptom ist nicht der Schmerz. Das Leitsymptom für die Patienten ist, dass sie beunruhigt sind, weil der Finger nicht mehr streckbar ist. Jetzt ähm, haben Sie die Diagnose gestellt. Äh, wie kann man denn diese äh, Krankheit behandeln? Geht das äh, in den ersten Stadien auch medikamentös oder durch äh, konservative Maßnahmen? Also grundsätzlich muss man fragen, wann muss man überhaupt behandeln? Ja, ich sehe immer wieder in meiner Sprechstunde Patienten, die ja Knotenbildung haben, aber die die Finger voll ausstrecken können. Ich lasse die Patienten immer den sogenannten Tabletop-Test machen. Ich darf den mal demonstrieren. Man legt die Hand auf den Tisch und wenn die Fingernägel die Tischplatte berühren, dann ist die Knotenbildung uninteressant. Denn dann ist der Finger noch vollstreckbar und dann ist es nicht notwendig, irgendwelche therapeutischen Maßnahmen einzuleiten. Es ist sogar so, dass äh, im Gegensatz zu anderen Krankheitsbildern die Frühstadien nicht behandelt werden. Denn der Dubitron macht, wir sagen es ist ein Kameleon der Handchirurgie, hat ein komplett schilderndes äh, Ausprägungsmuster. Es kann sein, dass ein Patient mit 50 Jahren zum ersten Mal in die Sprechstunde kommt, der hat einen Knoten, aber keine Strangbildung, kann vollstrecken. Und äh, man sieht ihn nach 20 Jahren wieder und er hat noch mal immer noch den Knoten, aber es hat nie einen Strang gebildet. Umgekehrt kann ein Patient mit 50 Jahren kommen, er hat einen Knoten, man wartet ab und ein halbes Jahr später zieht es den Finger rein und er kann den Finger nicht mehr strecken. Darum ist die Empfehlung der deutschen Gesellschaft und auch der amerikanischen Gesellschaft für Handchirurgie, den Dupitra eben nicht zu behandeln, solange keine Gelenkkontraktur vorliegt. Das heißt, wenn die Patienten, und das kann jeder Patient zu Hause selber machen, er braucht es die Hand auf den Tisch legen und sehen, ob die, äh, ob die Fingernägel die Tischplatte berühren. Solange das der Fall ist, braucht er nichts machen. Es wird auch nichts gemacht. Ähm, die, die, wenn, wenn dann tatsächlich eine Beugekontraktur vorliegt, dann sind letztendlich nur ähm, ähm, chirurgische Maßnahmen sinnvoll. Ähm, es ist viel versucht worden, Am ehesten noch äh, die Bestrahlung, wobei man da fairerweise sagen muss, in den 90er Jahren, 2000, Anfang 2000, wurde viel bestrahlt, wurden viele Dubitrons bestrahlt und das haben die Handchirurgen nicht gern gesehen, weil die Erfolgsrate war nicht sehr groß und äh, wenn es dann zu einer Operation kam, war die Haut durch die Strahlung vorgeschädigt, was nicht sehr lustig war. Es gibt heute Ausgewählte Strahlentherapeuten, die auch sehr seriös diese Sache betreiben und die in den Frühstadien, nehmen wir mal an, der Finger hat jetzt so eine Kontraktur von 20 Grad oder so, dass, da kann man eine Bestrahlung versuchen, wobei sich da auch die Frage stellt, muss man das machen, ist es nicht besser, einfach ein bisschen zu warten, bis ob die Kontraktur überhaupt zunimmt und dann eben die entsprechenden chirurgischen Maßnahmen einleitet. Medikamentöse Therapie eines Dupitrons gibt es nicht. Hm. Wie sehen denn die Operationsmöglichkeiten oder Methoden dann aus bei dieser Krankheit? Gut, also die klassische, Operation, die klassische Behandlung ist die radikale Entfernung des, des veränderten Gewebes. Das heißt, der, der Finger oder die Hohlhand wird durch zickzackförmige Schnitte geöffnet, die Hautlappen äh, werden vorsichtig zur Seite präpariert und dann sieht man unter der Haut dieses derbe, harte Gewebe, dass ähm, die den Dubitran auszeichnen, die Dubitransche Kontraktur auszeichnen und dieses Gewebe muss radikal entfernt werden. Warum muss es radikal entfernt werden? Weil es ein hohes Potenzial hat, wiederzukommen, wenn die Erkrankung nicht vollständig radikal entfernt worden ist, wenn das Gewebe nicht vollständig entfernt worden ist. Ähm, der Vorteil der Operation oder des offenen Vorgehens ist klar, der Vorteil ist der, dass das Gewebe radikal entfernt worden ist und dann auch eigentlich nicht mehr wiederkommen sollte. Der Nachteil ist, die Operation ist nicht ohne Anspruch, also sie ist nicht einfach, weil ähm, der Strang oder die Stränge häufig die Gefäßnervenstraßen umhüllen und die sind ja lebenswichtig für den Finger. Man denke ja an das Gefühl und an die Durchblutung. Wenn die verletzt werden bei der Operation, ist es weniger gut. Abgesehen davon dauert die Nachbehandlung noch länger. Das heißt also, es gibt auch schon ähm, etwas schonendere Eingriffsmöglichkeiten. Ähm, wie, wie sehen die genau aus und wann können die dann überhaupt angewendet werden? Vielleicht nur, wenn es an einem Finger ne, ein kleiner Knoten ist? Nein, Sie sprechen jetzt die, äh, Sie sprechen jetzt die Nadelfasziotomie ab. Das ist ein sehr elegantes Verfahren, bei dem der Strang eben nur gebrochen wird. Er wird nicht entfernt, sondern er wird gebrochen. Das macht man dadurch dass der Strang mit einer scharfen Kanüle, mit einer scharfen Nadel zigmal punktiert wird, unter leichter Narkose und dann durch sanften Zug an dem Finger der Strang aufbricht. Das ist wirklich phänomenal, wenn man das entsprechend kann und macht, dann kann nach zwei, dreimal Strecken der Finger unter einem hörbaren Knacken aufbrechen und der Finger ist gerade. Der Vorteil für den Patienten ist natürlich, er hat keine Narbenbildung, er hat keine nicht die Gefahr einer gefäß Die Nachbehandlung ist einfach, er braucht keine Physiotherapie, denn er kann sofort bewegen. Der Nachteil der Methode ist der, sie kann natürlich wiederkommen und sie ist nur für bestimmte Ausprägungen der Dipitranschen Kontraktur geeignet. Wir sprechen von den sogenannten Grundgelenkkontrakturen. Sind die Kontrakturen, bei denen dies, der Finger in diese Richtung eingezogen wird? Wird das Mittel- oder Endgelenk betroffen? Dann wird es schwierig mit einer perkutanen Nadelfasziotomie zu arbeiten. Es gibt oder gab, glaube ich, auch die Möglichkeit von Injektionen eines bestimmten äh, Stoffes Kollagenase. Mhm. Ähm, wird das angewendet oder wann kann es angewendet werden oder wurde das angewendet? die Kollagenase Injektion Xiapex hieß das Präparat das auf dem deutschen Markt erhältlich war. Die Kollagenase Injektion ist im Grunde eine perkutane Nadelfasziotomie, bei der gleichzeitig noch ein Kollagen Kollagenase also ein, ein Enzym, das diese Stränge auflösen soll, injiziert wird. Sie wurde mit, großem, mit großer Emphase in Deutschland propagiert und äh, bei entsprechender Indikation hatte man auch sehr schöne Ergebnisse, muss man sagen, aber das Präparat ist jetzt im in Deutschland im Freimarkt nicht mehr erhältlich, man kriegt es nur über internationale Apotheken, weil es im Vergleich zu anderen Verfahren wie der perkutanen Nadenfasziotomie keine Verbesserung gezeigt hatte. Und man muss zwei Nachteile nennen. Der erste Nachteil war, es war sehr, sehr teuer. Also eine Injektion kostete über 1000 Euro. Und der zweite Nachteil ist der gewesen, dass Kollagenase ein Enzym ist und damit allergische Reaktionen auslösen kann. Und die allergischen Reaktionen an der Hand sind nicht lustig. Also es, ist, es gibt einige Leute noch in Deutschland, die das Präparat verwenden, die über internationale Apotheken dieses Präparat beziehen. Ist nicht mein Weg, würde ich nicht machen, denn wenn es Probleme gibt, dann ist es nicht gut. Herr Dr. Frank, dann bedanke ich mich für die ausführlichen Informationen zu dieser Krankheit und liebe Zuschauer, bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind. Bis dahin, tschüss.